Falendrimi takon Allahu Subhanahu Wa Ta'ala I tili Nazgjeroj këharorë tona për Islamin Falendrimi takon Allahu Subhanahu Wa Ta'ala I tili na nësoj në dhe Hakun e ti dhe na mënsoj që ta adhujem atë të të vetëm Salavatën më të mëtë mire i takonë Profetit sallallahu alai usillem Profetit toë Muhammad ibn Abdillah Mësuësit të partë të të uhidit Dhe gjithër shtu i ta kënë shokve të ti, familisë të ti, dhe pas ardhët të ti dhe në djekës të rrugus të ti dhe të të gjukimit. Lesën dhe ruar, të ohidi është është më dhe shtore për të të cilin Allahu subhanu wa taala ka kryuar universit. Po ma asana këtëll gjindol in se illa li aqbudun, nuk i kryova gjindës dhe njerëzit vetëm se që të ma adhurojmë. Kjo është kjo është qëlimi i madhështore për tim e Allah i madhëuar në kasinë të dynja. Dhe realizimi këti qëlimit është në të vërdetë realizimi qëlimit për tim e kemi ardhur. Për ndaj, besimtarit duhet të njohi të, të qëlim në form të detajuar dhe të zbatoj e të nështë dëshiron të kryjë i detyru në kryesore dhe madhështore për tim e Allah i madhështore e kasinë të, kasin të, të dynja. Këtë të tyrë, është që ta një sërë e Allahun, Suhajnë vë ta në dretëm. Edhe kush e një sërë e Allahun dretëm, a i dhe e të përësituar dhe në të botë dhe në botën tjetër. Edhe kush nuk e një sërë e Allahun, a i ka humbur në të botë dhe në botën tjetër, ka humbur me një humbje, pas të silës nuk ka më fitore, në përjetëti. Edhe a i që një sërë e Allahun dhe vdes në të bergjendje, a Allahu subhanu wa ta'ala, do t'i rinjau të gjithë kryet të dite në logarit, që ata t'i api në logarit për para Allahu të madhëruar për shdo vepër që kam bërë. Ndërta, një grup njërzish të cilës kanë njësitit e veçantë, dite në logarit ku njëzit logaritën këta nuk logaritën, nuk ka logarit për ta dhe asë në dëshkimit por janë të sigurës ditën e frikës e madhe në stilëm të friksonë të gjithë njërgjitës. Këta janë atatë të cilët kanë arritur dhe kanë realizuar të uhidin e pasër, njësimin e pasër në Allah subhanu wa ta'ala. Këta janë atatë të cilët kanë realizuar të uhidin e pasër në Allah subhanu wa ta'ala dhe kanë adhuruar Allah subhanu wa ta'ala të vetëm. Për këta, ka premtuar Allah i më dhëruar që për ta nuk ka pritit e në logarit, dhe nuk ka madhje dhe asë logarit, dhe këta normalisht nuk janë të gjithë ata që i thonë betër të tyre njësues. Por këta janë një pjesë të tyre, sepse njësimin Allah unë është grada. Grada me ullët, është e grada që e shploton një riu nga përjetësia në zjarën e gjëhnemit. Kur së grada më e lart, është ajo gradë e cila e shfuton njeriu nga çdo lëmër i ditës gjykimit dhe e bën atë që të hyjë në fallogari. Dhe kjo vegradë kaq e lart, kjo është për ato njerëz për arsye se ata e kanë njohur Allahun në në çdo gjë, të cilën ka urdhëruar Allahu ma duhur për ta. Dhe për i tyre ka qenë dhe i bejimeh ali sallatu vesselam për që të cilin ne jemi urdhëruar që ta ndjekim fenë e tij. Këtë Allah i madhruar imë e Ibrahime kene ummeten. Ibrahimi isë të ummet, a i se i vetëm, por nga që i isë në të vërtetën e ka qëjtë u Allah i madhruar si kur ti isë të ummet, të se i isë në të vërtetën e patë të të qarë të të tjene ka zbrytë u Allah i madhruar. Edhe të kundësarë disin sumë, më disin sumitë të dë dërmuër të e banorë të togës në të kohë, edhe atko, më dje dhe Ibrahimi në të kohë mundi se i vetëm, por Allah i Se të fa ishën e të vërtetën, dhe kushën e të vërtetën, a jesu metë, edhe po që i vetëm. Thot Ibrahim i shte umetë, të është kanë i thëllila, i shte adhëruës në Allahu subhanu e ta'ala. Hanifën, i drejtë, në mund i drejtë, në rrubën e drejtë, në jesimin e Allahu subhanu e ta'ala. O e lën bjeku mirë alë mushrikinë, dhe nuk ishte prej mushrikve. Allah i madhëru e lafëdëron, Ibrahim i salatu e selam në të ta jetë, Duke thënë se ishte i nisur në All-llah të Llodhur, nuk i bën ta ti shok lan asgjën. Edhe për këtë arsye ai e meritoi që të lavdërohet edhe në Kur'an edhe të ngjere për kujtimin e tij deri ditën e gjykimit. Madje All-llahu i madhruari ka thënë profetit sallallahu alejhi dhe selem, "Tumma ohaina ilayka nittabi' millata ibrahima hanifa." Do pastë ne të shfallëm ty, ndiq rrugën e Ibrahimit i cili është, ka qenë i ka qenë në Torah. Ndiq rrugën e tij. Dhe Ibrahim i përderi të është Një riu shembul Në të uhidin e pasën dhe Allahu subhanu wa ta'ala Pa tjetër kje ish në të parët të, të cilët dhe hynë në gjenet talogëri Edhe arsyja është Sepse kanë realizuar të uhidin Në njësimin Allahu më dheruar I dhe shtu Allahu më dheruar Ta nëfëdruar në Kur'an Besimtarët Të cilët nuk i bëjnë shokë Allahu më dheruar edhe ka të rëguar që ata kanë disat tilsi, të të lësit, besimtarët e mirë. Po t'inë nëllëdhine u minë këshit e rabbi më shfikon. Po t'ata, besimtarët e mirë, kanë frikë Allahu subhanu wa ta'ala. Po e lëdhine u mbi ajati rabbi më një minon. Edhe ata i bërsojnë ajetet e zotit tyre. Po e lëdhine u mbi rabbi më lejnë shrikon. Edhe ata nuk i shoqërojnë zotit tyre asë gjë. Nuk i bërë shokë Allahu subhanu wa ta'ala. Kjo është gjitha sh Edhe 4000 ta mirë të cilët i lavdëron Allahu me dhuratën e Kur'an, këta gjithashtu janë prej atyre të cilët do hyjnë në xhenet të llogëide pa dënim, domethënë kanë arritur gradën më të lartë të tauhid. Dhe kjo lloj grade normalisht tash nuk është për të gjithë, sepse do ketë për besimtarët të cilët e kanë njohur Allahun, e kanë marrë gradën më të ulët, por atyre u mungon gradat e tjera të tauhidit të cilat janë të, të, të, të, të, të, të nevojshme për ta, por ata nuk kanë arritur ato, prandaj do hyjnë në xhenem por dalim nga gjëhnejme më pas, për shkak të njësime që kishëm. Shqy që të uhidi, edhe përse njëri u më të nxënet, të uhidi bërë të shkak që njëri u të shfëtoj nga zjarë i, e përse njëri u më të nxënet, për përshak të gjunave, të uhidi bërë të shkak që njëri u të shfëtoj nga zërë gjehnejme nga përjetët të. Edhe kjo vlerës me qantë, për e ta të cilët e n Trakmetohet në jihadisë të saks, i cili të regohë vlerën e madhe që ka njësimi Allah të madhëruar. Nga Husejn ibn Abdo Rahman, pot, ishe një njërë dhe të sejlimë në Gjubejri, e dhe ta, në ta sejlimë në Gjubejri, a e pa në njëri për jush, yull në një qëra bje, i thash unë e pash, në pas i thash, por unë nuk ishe duku u falur, por nuk ishe piskuar nishka, nuk ishe piskuar nishka, nuk Dhe ta çfarë bërat i kurpizkoj kjo? Tha bëra rukje. Rukje domethënë ndu ta Allahu mëdhuruar, duke lexuar Kur'an ose duke bërë lutje të tjera profetike për ta shuruar Allahu subhanahu wa taala. Sa i sa përse e bëre këtë gjë? Tha se më ka treguar me Shabi. I tha çka ka treguar, më, shusaj, që saloha, më ka treguar nga Burrejtin me Husajn, se qe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Nuk ka rukje" Në më nuk bëhet rukja për asgjë, për veç se, për syrin, edhe për helmin, në më nëmë për të që piskon. Edhe i thotë, të e di më në që beri, sa të shumë një këtë përuar, që këtë përruar në basa, sa të që këtë gjuar. Po, në do të tregoj një hadis tjetër, i cili e, ka lide me temën, edhe është hadis më dhe shkorë. Edhe i thotë, të rrasë më ka treguar i më në basit, se profetis sallallahu alisellem ka thën Në hadit nuk të rgojë që kjoj gjëj është pareqitur profetit së nëllohet të lem në andër, apo me të vërtet ka parë, në, si, në më përshëmë në miraradjës e dikur tjetër, ka parë me të vërtet unë umetet që, që ja të ka të rgojë allohet parë të të bërë kemeti. Po më pareqitur mua umetet, dhe pash një profet. Vinë në umetet me profetet dhe tyre. Pash një, një profet që kishtë e në vete, më pas të dhiz veta, a që kishtë në besu gjithë Pashtoj pashtoj një profet që kishtë me vete dy veta, dhe pashtoj një profet që nuk kishtë me vete asë një, se kishtë besuar asë kush. Edhe më pashtoj të shikoj një grumull të madhë, njerëgjë në vërësi njerët të zevë. Edhe me ndova që kyrë shumet i imë, dhe më tharë kyrë është musa dhe umet i ti. Më pashtoj shikoj në horizont, edhe shikoj një siti për e të zevë, madhë, dhe më tharë kyrë shumet i ti edhe më thuët që ndërta janë 7.10.000 veta, ndërta në umetin islam, janë 7.10.000 veta, të cilët janë njërës në më të zhjetër të umetit, të cilët të hyrë në gjenet pa logari dhe pa të njëmë. Në më thëmë të ta paske një dojë veqëri e zë qantë, të njërë, veqëri e cilët i bën të ta që të hyrë në gjenet pa logari edhe pa të njëmë. Shikoni që kush të dojë veqëri e tyre. Ma si vaofti që profeti sallallahu alajhi wasallam sahabët dhe qerta e 70 njerëz do hyn jenet, pa logjikën e padrimën kërcart, që do hyn jenet në më të mirën. U ngrit profeti sallallahu alajhi wasallam. U ngrit dhe nuk ka ndonjë përgjigje ku është kaq që njerëzit të përpiqen të meditojnë edhe ta vendin logjikën në furqë që dhërinë, të arrijnë të gjejnë përgjigjen ose nëse nuk e gjejnë do injë të formaluar për ta marrësh përgjigjen, do kur ta më kur ta mësojnë ato nuk kanë për ta harruar. Edhe i ne profetit sallallahu alejhi wasallam, edhe fillojnë diskutojnë me njëri tjetrin. Ne thon disa prej tyre, këta njerëz duhet të jenë ata të cilët kanë shoqëruar profetin sallallahu alejhi wasallam. kanë disa tjerë, mbasta janë ata të cilët kanë ndërmindur në islam dhe nuk i kanë bërë shokallahu kur. Edhe përmendën disa muslimë. Pastaj kur thoni profetit sallallahu alejhi wasallam tek ata dhe i treguan se për çfarë mflisin, u tha profetit sallallahu alejhi wasallam Këta njerës, dhjoni e ledhe, këta njerës të stilët që në gjenet, pa logari dhe për denimi janë atat dhe tjerë, kam të katë ndështi që për mënë të të një. Thot, humër ledhin e lejë sërkon. Thot, ata nuk kërkën rukje për njerësë, nuk nuk kërkën të i të lutë, shtia, lu avë për ta. Nuk thot, lutë të i për mua, bëjtë i lutë të i për mua, ose këndë të i kërën për mua, këtësërë Edhe rrukja është lutit që bën njeriu ose këndimi kuranit që bën për të shëruar. Mund ta bosh vetë ose ta bëj diku tjetër. Besimtar i mirë e lirën zemrën e tij drejt për drejt me Allahun subhanuhu teala dhe nuk fun në mesim me të Allahun ndër mjet. Edhe pse ky lëm ndër mjetimin e të rasti nuk është haram as nuk është shirq. Por për të plotësuar njeriu të uhidin e tij, që të uhiditi i si tij të ishte më i plot, gjithë tek Allahu në gradën më të lartë të besimit, nuk duhet ta lidhë zemrën e tij sot por ta lidhë drejt me krijuesin. Allah i dhe Allah i madhurë, lute, lute së sallojm Allahu për të gjithë. Dalloj për gjithë, duhet të duhet të gjithë. Në Lukasin çik ti për gjithë, ti nuk i bëj gjithë. Përveç atyre të cilës largohen në urdhën e tij, edhe ata normalisht çfarë kanë vet. Ëmegjithë, të sallojm Allahu në sa njeriu i lutet me sinqeritet, ia parë Allahu vdogjën. Si të sallojm Allahu për mushrikët që kur ata hyjnë anie dhe i luten Allahu subhanuhu teala në të qehëtet, Allahu e parë në atë lutje. Tot këta janë ata të, të cilët nuk nuk kërkojnë rrugë për, ja ja, për të tjerëve. Nuk e linin zero krejtë. Gjithashtu zot këta janë ata të cilët wala yaktaun nuk përdorin kej-in për të shruar. Dhe kej është heku i nvet që përdorin arabët për të shruar, është një lloj metode, është një lloj mjekësie e veçantë. Madhësitë arabët e kanë përdorur dhe përdorin sot edhe kësaj dite shruajnë shumë smundje, shruajnë shumë smundje me anë të hekut të ndë. Edhe profeti sallallaujhi selam ka thënë që kjo është shërim. Ka thënë që teku i nzetë shërim, janë shruar dëshiron zot të çditë. Ka mjekë në mund arabë që shërojnë me ndonjë metodë. Por ka thënë profeti sallallaujhi selam, unë ndaloj umetin tim nga hekuin dhe, edhe në të. Është ndaluar. Edhe këtë hadith thregon që ata që nuk e përdorin këto lloj metodësh shërimi, ata do hyjnë tek 70,000 vetat, të cilët nuk urohen me antë metodave të ndaluara mirë për tyresh, tekuin vetë që nështu sotë olaje të tajerun. Olaje të tajerun të thotë që ata nuk besojnë besëtënit e kota të të cilët i besojnë njërës dhe konishtë. Dhe të të besëtënit e njërës dhe në të shumë ta. Shemë u të të tërë kemi që përdojnë njërës dhe sotë, e që filan ditë o në shtërë, parë ne mështu të thotë ose mos bëjtë filan e filan gjë, në atë ose mos më tjepgje ose mos më mërgjë më Ose mo ze bëj të thash çu, ose po çisë korbi i hy pun korbi domthonë në në në chatike është terz. Ose në nëse domon këndon një lloj zogu, ose vetë qini domon kënd domon qeni këndon dhe vërtet me një lloj bordiçës veçantë që dihet atë klip ti plis me thotë që është terz, se trëgoj do desh një të desh njëri. Të gjithë ata besutnit. Besutilë në të vërtetë këto nuk kanë asnjë lloj lidhje, nuk tregojnë asgjë në vërtetë. Po sepse personatë ajo ai e ka ndotur te uhritin e tij. Dhe profeti sallallahu aleyhi dhe sallam ka treguar që besimtari vërtet ndër të tjera nuk i beson këndë personish se sa Allahu madhëur nuk i ka bërë sfendë çka për të njohur faticit, ose po për të njohur të mirat që mundi vinë njerëzit. As kafshët. As ndodhicit të cilat i pretendojnë disa njerëz, po sila ditësh ditë keqe ose në në darkë nuk lejo, kë nuk lejo të gjitha këto janë të gabuara dhe janë shirq dhe nuk lejon kush i bën ato, ai e ndot tauhidin e tij, edhe normalisht e ka dal nga nga nga ky grup që ka 30000 veta, të cilët janë gjenera të sallogoritë pa dënim. Dhe padëlim, jo vetëm kaq, por për këto vepra i meriton dënim tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thelsi tjetër është që ata i mbështeten Allahut moderuar. Domethën ata distancohen nga këto nga këto këshia, distancohen nga besndjet e kota, distancohen nga përdorimi heku në zetë, gjithashtu nuk i kërkojnë të tjere dhe në dërmjetësim të ka më lojë më dëruar, po e lidin zemë më ditë për detë në Allah subhanu të kada, nuk vendosin e me tyre në me të Allah dërmjetët, edhe e fundit është që ata, për forësimi tyre të, të treve është që ata i në bështetë në nëmballë më dëruar. Edhe kërë është të uxhidi pasër. Odhë dhe, të uxhidi nuk � Dhe asë nuk është matematikë në të timë në thuët dy edhe një për në tre. Për kundës dhe të uhidi është vetë jetëa e njeriut. Të uhidi është batim. Kullin në falati o nusuki o me khjaje o me mati në lajë ja rabbi l'arëmin. Thuaj, namazim, kurbanim, jetëa ime. Në jetëa ime dhe vtëkja ime jam pra Allah u Zodin e botëme. Kështë të uhidi për të jetë. Ky është urgjimi për çilin njeriu meriton këto me shpërblimin të, të, të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe atë ka për ta marrë çdo kush i cili përpiqet për të llogje me sinqeritet dhe e kërkon Allahun të ndihujë sa Allahu është shumë bujar dhe nuk e privon kujt. Masi tregon këto katër cilësi profeti sallallahu alaihi dhe tregon këto vejre të, të mëdha që kanë këta njerëz. Ngrihet or kashem lu mihfadhayat oider goja Allahut. Lutji Allahu që të bëj mua po të qejë. Edhe i thot profeti sallallahu alaihi wasallam ti jeh pri dyre ose në infrastrukturin thuhet o Allah bëje të për dyre. Pastaj ngri një person tjetër i thotoi dërguoi Allah lutji Allah mëo për dyre. Edhe i thot profeti sallallahu alaihi wasallam ta kaloj Ubkashe. I tha ta kaloj Ubkashe sepse po ta hapte portën do kërkonin të gjithë të do dje meqenë se jo ashtë kusher meriton. Vërtet profeti sallallahu alaihi wasallam i tha Ubkashe ti je për dyre. Por qëllimi është Çe kurrë do të themi mi tregoj që ti e përtyr sepse ai kishte këto çështot të kushta. Por e tregoj që një person habesonte profetin sallallahu selam dhe i kërkon atij <coughs> profetit sallallahu selam diçka dhe profeti dhe e pyet personin. Edhe i shërben profetit sallallahu selam për diçka që i kërkoi profeti sallallahu selam. Pastaj i thot profetit sallallahu selam ti kërkoj për me çfarë dore. I thotë duaj Allah duhet të jemi në xhenet. Edhe nuk i thot profetit sallallahu selam si ju thoshte disa tierëve që ti je në xhenet. Por i thot më ndin moh mua mo, duke bërë sa më shumë tezte. Se përse jërë të shpallë me për allot të i tërgojë që s'ky nuk është në gradën që me të vërdet e meriton të gjenitin të manë për ne i za e nëziti, i bëjtë të më shumë të sejtë të arishë të në gradë. Përne dhe profetet sërem të i dytit i za, ta kalu ju kashë dhe mëgjësien gradën e ti, e para, edhe e dyta, për të ambyllur porte që mos vinë të tjerë, ta kërkojnë duke mos e merituar ta. Kërë � Të uhidi nuk është tjeshtë njëri u të anjohja të e thot të uhidi është të reloje, të uhidi rububie, uluhije, së si vahës të fatë, të thotë përmendë është të të papagau, ta të më punfarë në realitet a i të kundër shtë të uhid. Kënë nuk është të uhid. Kjo më të uhidi është argument kundër njëri u ditën e gjykinjës, kur dali për parë Allahus, fërhanët tala. Kur të uhidi, vërtet është të Fetyrat e tua do ndriçin më shumë se hëna natën e 15. Allah, dhe Allahu i madhuar me bujarinë e Tij e ka shtuar numrin e tua njerëzve. Transmetonni të thunë tregon një transmetim timu Ahmedit një hadith që thot profeti sallallahu alajhi wasellem i kërkova zotit tim të, dhënjën dhënjën të dhe dhe më shtojë numrin e tua njerëzve që do rinxhëret pa logëjë për dënim. Dhe pastë profeti sallallahu alajhi wasellem më shtoi Allahu në çdo 170 mijë tjerë. Në më dhe nga 78 mishë ndajë në një një nishë, në më një bëjë 70 pjesë. Në gjithë pjesë në këtë 70, 70, 70. Në më të më të më të së bënë, kërë është nëme që mundar i dresë 5 milë veta, këta e në ta të cilët, por cilët të rgojën në ta hadithë kërë hadithë sakë, që do hynë në gjenetë pallogorje dhe për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Përndaj kush kërkon që ta rri gradën e lartë të këmë bërë më dëruar të ndjekë të ohidin. Edhe të ohidin nuk është të orri, por është zbatim, dhe zbatim e realës kër një rriut këtë nevoj përshërim. Kër të ndjesht vetë në ngusht, ke nevoj ka rrë një smunde, e ke nevoj të të këndoj të dikush. Më të shkot ishtë të rizdojnë të dikush. Por, dhe tojë vetë Allah subhanu ta ala. Drejtori vetallahu madhu huwa të mos futem me te nëmë te Allahun bamjetës. Edhe këtë lloj tauhidi ua më ka mësuar profeti sallallahu alejhi dhe sahabëve. Atëu ka rëpësin disa sahabëve që mosu kërkon njerëz do gjë. Po qenë që gjata që lahet përsi në shumë pak njerëz mund të arin, të Edhe, ta arrijnë sallallahu ta bëj për ty që arritë të grate. Edhe ndërtohet që mosu kërkosh njerëz dëshirim. Mos kërkosh që lutën ata për ty. Por ta Allahu të shahamë për gjë. Ngrif duar të lakë, dhe lutinë allohë suha nëtanë me sinceritët, sa e nuk t'i këtën duar poshë, por njëriju me gjunafet që ka, nuk e lejën gjunafet e ti, që e si drejtojtë allohë suha nëte ala, sëse e ndjen vetën të abandonuar në gjunafet e ti. Kërës dëmi dhe pasoja një për pasojtë gjunafet. Njëriju ku bën gjunafet, e ndjen vetën të abandonuar, e ndjen vetën në që e një një një një një një nj Për këtë arsye i përpiqet fushi dëmitës tek Allahu i Madhëruar, por Allahu i Madhëror nuk është si krijesa. Le të kemi thelshi, nuk ka ti as Allah dhe. Allahu i Madhëror çfarë nuk kulti i gjunëshqjar. Dhe Allahu i Madhëror ka dëgjuar zërin tënd kur ti lutesh atë në vështirësi, kur ti ngjeshin lart duke i lutur Allahu Subhanu Teala. Prandaj dhe ky është tauhidi i vërtetë. Mbas se një gjuna ose disa gjunave bën shkak që ti të arrish një grad lart tek Allahu i Madhëruar. Ti Duk e bërë të gjunafe, të sëpërvonë Allah në një sëpër madhe, dhe kësëpër dënë që ti ti lutëshë Allah me sinceritet, ta e liru zemë në tonën e kryesat, dhe paset duke lutë me sinceritet, ha portën e të rohidit, atë portën cilë po të hapi Allahu, fitohën të botën botën tjetër. Të asëtonë selbë saad, a radhi Allah nësë e profetisë sënë Allah, al ka thënë për këta shafatizmi vetët të cilë dhe hynë, në dhe të hynë një gjëne për mëg Shikori se qëfar përshkri një bëndë profetis sallalloha leselem për ta. Thot, do hynë nga umeti im, shtatë të ditë një dheta. Ata jenë kapu një i pasitit përdore. Do hynë një i pasitit përdore gjithë i parë, nga i parë, dhe të këtë fundit. Thot, ty tyre dhe tyre ndrisin, tishë ndritë, hëna, në atën e pesmëdhjet. Këta uveze janë ata besintarë, të silët, do hynë në gjenet përbogoj dhe pëtë njëmë. Arsua është sa ta kanë realizuar të uhhidin njësimin Allah subhanu e tehala e kanë vënë atë në jetë dhe jopët në teori, sepse teori në gjithë do kushë, ma diën teori e dië dhe i blisi, po aji nuk fiton të ka Allah sepse aji nuk e zbato në ta, gjithashtu edhe atë atësirë të nuk e zbatoj në ta, nuk kanë përfituar të ka Allah subhanu e tehala ta dhe taj dhe të uhhidit ndodhen në Quran, në sunnet, në ribaj që kanë shkojtë u djetarët, Lumpa të që fiton të ohidë dhe njepa të që humë ta të ka humë bërgjënë më dhashtore të jetë të ka humë fitore të vërtën botën tjetër. Allah në ruajt me zahomjë. Alhamdulillah, o salatu, o salamu, lë rasullillah, o ala alin, o sahbis, vrejnë. Gjithashtu një prej pikave që së qëronë, Rëndësin e madhe që ka të ohidi, është njohja e të kundër të së të ohidës. Në të reguam në hytëve të kaluara, në hytëve në kaluar që të ohidi është të njëson është Allah në madhuruar në është dhe që i tako vetëm ati. Ta adhruar shë vetëm Allah në madhuruar. Ti bështesh dhe vetëm ati, ti luhtesh vetëm ati, ti kërkosh vetëm ati, ti abërso dhe ka vetëm për ta, të erë shkurbam vetëm për ta. Gjithashtu, pjesët të uhidit është që një jutë besoj që emërë të Allah subhanu wa ta'ala dhe sinësit e ti të plota dhe emërë të ti të buku i takojnë vëtëma ti. Gjithashtu të besoj që vepër të të tira të i bënë Allah subhanu wa ta'ala nuk e shëqëronë atë në to askush. Nuk e shëqëronë Allah në madhuruar në kryim askush. Nuk e shëqëronë Allah në madhuruar në furizim, në furizimin i kryim dhe askush. Nuk është qëronë Allah në madhëruar në drejtimi në universit askush. Nuk është qëronë Allah në madhëruar në dhenje njëtë dhe në marjin e jetës të kryetëve askush. Dhe dije në gajtë i të vetëma një di, askush tjetër. Kushe njësonë Allah në të gjëre dhe në gjëre të të tjëre të janë të lidhua në këto, a i qëtë njësuet. Dhe kushe nuk e njësonë Allah në njërën për i tyre, a i qëtë më shrikë dhe dhe pë dhe shirë të sotë rivalitet, ti bëshë Allahu subhanëtale rival, të besosh që diçka që i tako vëtë më Allahut, ta besosh që i tako në dikuj tjetër, ta të besosh që sejështë i tako në dikuj tjetër, ose i tako në dikuj tjetër, ose i tako në Allahumë edhe dikuj tjetër, ose të besosh që dikuj që dikajnë për e që Allahut, ose të besosh që ka fëqit dikuj që të vërshë Allahut që ndryshë gjendje e universit, ose të tjera të qizat të që më shirkë, dhe kush bënë njërën për tyre, të a i denj me feje Islamës të të njërë. Po në të tisë mira, i asdjësojnë të këllohu subhanu wa ta'ala, dhe në botën tjetër, a i nuk ka falje. Shirkë, është i vetë një gjunapë, të cilin në allohu subhanu wa ta'ala nuk e falë kur. Nuk e falë nëse, nëse njëri u vdesë, ta u përnduar të këllohu i më dhe luar. Ndërëse në Ndërsa nëse njërë vëzët, pa u pënduar të ka Allahu subhanu e ta'le përshirpun. A i kur të takojë Allahun, ka për të takojë Allahun dhe Allahun që i zemruar për ti. Dhe nuk e shikonë Allahun dhe asë nuk i fletë, dhe asë nuk e pastronë. Por e kur në gjehnem, dhe pislikun e ti nuk e pastronë, asë gjehnemi dhe asë një tjetër. Se që pislikun e ti është pislik i papastruashëm, nga që a i ka thyer dhe ka zënuar hakun më madhështor që ekziston në univers, që Allah wa Edhe është haku i Allahut subhanu te ala. Arësia është pjesëlliku i shpirtit të tij. Arësia është pjesëlliku i shpirtit të asnjë gjë tjetër. Nuk ka ndjitë tjetër. Nëse një person bën një morë në thes sepse ka interes ose vetë personale tek i morën në thes, ose vjet se ka interes ose vetë personale tek tek vjeta dhe kanë gjuna të rënda, ka një ndjitje Ka një nxitje që ka bërë Allahu sot te njeriu, te disa njerëz. Kurse shirku nuk ka asnjë lloj nxitje të brendshme përveç fisllikut shpirtëror të njeriu. Nuk e shtyn njeriu vetëm se fislliku i tij shpirtëror që ti shoqëroi Allahu di çka në atë që i takon vetëm Allahu subhanuhu te ala. Prandaj Allahu më dhuruar se gjuna nuk e fal kurrë. Nuk e fal kurrë nëse vetë njeriu tullogjendje. Për çdo gjunave të tjera. Ky gjuna vës përveç çdo gjunave tjetër. Pande kush dhet me ta ai ka humbur me një humbje pa të cilën nuk fiton me kur. Inna Allaha la yaghfiru yushrak bih wa yaghfiru wadin zalik liman yasha. Allahu madhruar nuk e fal ti bëhet aty shok. Dhe fal poshtë kësaj, po poshtë kësaj grade, poshtë gradës së cirkut, çfarë doj. Djollat të tia janë në dëshirin e Allahut, po dëshironi Allah, fal, po dëshiron nuk i fal kur se shirkun Allahu ka gjykuar Kur'an, që ai nuk e fal shirku kurrë dhe kjo tregon që pjurë gjunafi më i rënd dhe kjo të regon përshën e rënd që ka shirku edhe të kundën e kësaj të regon vlerën e madhe që ka të uxhidi i simi Allah gjithashtu për vlerën e madhe që ka të uxhidi edhe përshën e rënd që ka shirku të galloj më dhruar për këtarës yve edhe Ibrahim a.s. i lutësha Allahot që ta ruan të nga shirkua të dhe fnitësi. Ibrahim a.s. që është imami i njësuet dhe. Imamul muahidin, imami atyre që ka njësua Allahot dhe shemë, mundu jënë me ilarë të të ohimë. A i tili, në vëndë të më të, të bërshira, a kuru hosë në zjarë, zemër e ti lidi vëtëm Allahot në madëruar, dhe ta hasë bunë Allahot në njëme lëmëkimë. Më mjahto në Allahot dhe a i është me To të më mjaftonë Allahu edhe a i është më i mirë i mërsefës. Ibrahim al. sallam, i cili kështë të të dojë gradët të largë njësimi, i duhet Allahu dhe i thotë, O gjënubëni, o bëni e naabu në lë asnam. Oto Allah me nërgo mua edhe fëmijët e mi prej adhërimit i dhujve. Qudi. Ibrahim al. sallam, i cili i, i theu i dhujt me sotapën e ti, i duhet Allahu të shkëtoj në adhërimi i dhujve, Ka që fitën e të ma dhe kanë i dhujtë. Në të vërtetë të mezer, finë në të të tërë është shumë heme ma dhe që shumë të apërpjëtojnë shumisë e musimane. Dhe, artyrja është se shëjtani i a ja zbukuron një rri u shirkën. I dhujtë a rrinë, se po mësë të zbukuron të, dhe po mësë duke, të duke i a tërë i bukur shirkën, nuk dhe këshim bërë shokë Allah, suha në taala. Allah Unë i kam kryua ropërit e mi njësuet në natyrën e patë njësimit. Fërgjë e thumër shëja ti në fërgjështë të alë thumë. Edhe u erdhën e të të shëjtëanët dhe i morën e ta. Edhe i nëzorën e ta nga të wahidi dhe i futën e ta në shirkë. I futën e shakëvën e në Allah. I e zbukronë shëjtëanë i njeri usë shirkën. I e zbukronë, i e zbukronë, i zbukronë, i zbukronë. Dere se njeri usë i duke sikur diçka normale, edhe kur ti duket normale, atëherë ka përta vepruar atë, ka përta besuar atë, edhe ka për të humbur një herë e për gjithmonë tek Allahu i Madhëzuar, vetëm se nëse nëse të pendohesh para vdekjes ose loja para ndëndimin. Dhe dashu profeti sallallahu aleyhi dhe sellem ka treguar dhe ka thënë, gjëja që ka më shumë frikë për umetin tim është shirku i vogël. Gjëja që ka më shumë frikë për umetin tim është shirku i vogël, i ka thënë kush shirku i vogël ka thënë është sy e fajtia. Sufajia është një perilojë e dëshirës të shirkut që shërim i thaj, shpresojnë me len Allah mo duhet të vinë hyjë të afshme. Sufajia është një perivojë e shirkut. Ibn Qayyim thot, këtu flitet për sufajin e pakët, se sufajia shumë është perivojë e dëshirës të shirkut magë, të madh, të cilët e nxjerrin njeriu nga feja, Allahu na ruaj nga sufajia. Profeti sallallahu alajhi wasallam thot, gjëja që ka më shumë frikë për ummetin tim është sufajia. Shirku i vogël i cili do sfasia ka frik profeti sallallahu alajhi wasallam se ummeti i di do bjer në tomë shirku dhe por derisa profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar se ummeti ka porrë shumë prej ju kanë porrë madje profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar hadithet fakta se një pjesë e ummet do bjer në shirq më i një pjesë e mirë ummet dhe ka treguar se nuk ka porrë por këtë deri sa gra të dosi të rrudollon rres i dhulul khulafa që rrudollon dhe të bëjë tawaf për veç Allah subhanahu taala Por ekjo kanë ndodhur në umetin e Islamit. Do të ndodhen sot kësaj dite kë në botën e sotme, sot. Edhe ndër ata ndër shumë ata njerëz që pretendojnë se janë muslimanë, njerëz të cilët adhurojnë diçka tjetër veç Allahut. Në maliçës do kush pretendon thal domo domo, edhe krishterët vetëçi futet pretendojnë se adhurojnë vetëm Allahun, por ata në të vërtetë janë mushrik, i kanë bërë sot Allahun të besuar. Kështu që pretendimi nuk i bën dobë njeriu. Ajo ajo që e bën son njeriu un As Kur'ani edhe Suneti profetis, Atu i Profetit sallallahu alaihi wasallam, aty e kupton njeriu a është në vërtet për aty që i nisën Allahun apo është për ty që i bën shokollat Allahut subhanallahu teala. Ka thënë Profeti sallallahu alaihi wasallam, kush dhet, duke i lutur dikujt për veç Allahut, ai hyn në zjarr. Në mundë kush i lutet dikujt për veç Allahut, vërtet po apo nduar, se mundi ka bërë shokollat subhanallahu teala, është në zjarr, domethënë që përjetë në xhenem. Nuk ka as fortim për të kurr. Idhasu ka than profeti sallallahu alaihi wasallam hadithin e Jabir kusha takon Allahun pa i bërat i shok asgjë futet në xhenet pe do kusha takon atë duke i bërat i shok se në xhaf transmeton muslimi po më zakjo tregon që te uhidi është më mëkësore e dëshir kur gjen me rën nëse do të futoi ndonjë njeri ditë në gjykimin e Allahut ai ka përshkutuar së pari për shkak të tauhid dhe nëse nuk ka tauhid nuk ka për të sfurtuar edhe sikur çfarëdo që të jetë prandaj dhe tregonet që bejim alayhi salatu wassalamu beko Allah ndërsim për babain e tij për babain e tij dhe i thotë o Allah kush zë babai im vëllai i madhëruar nuk e paron babain e tij që sfutet sepse Allahu madhror ka gjykuar që në xhenet në xhenet nuk hyjn ata të cilët janë të pisë dhe të pisët janë ata të cilët e shkelin hakun e Allahut subhanahu wa ta'ala Sepi është janë ata të cilët barazojnë me Allahun diçka tjetër. E barazojnë me Allahun në diçka tjetër që duhet besuar, që është vetëm Haku i Allahut, ose veprat e tyre që janë adhurim, ja dedikojnë diçujt tjetër veç Allahut. Qofdhën vepër të vetme. Qofdhën besim të vetëm, nëse ata ja dedikojnë diçka tjetër veç Allahut subhanallahu teala, ata konzortojnë mushrikëve dhe kush e bën këtë ai është i përjetshëm në xhenem. E kjo vëlla tregon rëndësinë e madhe të qetohimit. Prandaj Detyra e parë që del muslimanëve është që ata ta ancojnë teuhidin, nëse dëshirojnë të shkot, nëse dëshirojnë që të shkëtojnë te Allahu subhanahu wa taala. Nëse duan fitore, nëse duan xhenetët e larta, nëse duan të bëhen prej tyre 70100 vetë që hyn në xhenet pa llogori dhe pa dënim, duhet që të zbotojnë teuhidin me të gjitha detajet e tij. E si mund ta zbotojë njeriu pa mësuar këtë? Edhe detajet e tij janë treguar në Kur'an dhe në Sunet. E ku mundi mësoj ato? ai që është dashuruar më syna, ai që është dashuruar më syna, hak e ka që ai të dashurohet më së pari, edhe të njohëj detajet e saj, edhe ku një detajet e saj ka për dal për dëndësti të, të Uhindit, awas awas, dhe isha të dojë Allahu të moderuar dhe po që se do Allahu më dorë për të humbje mund të lëgoj të Uhind të gjitha zemra, prandaj dhe kur Ibrahim alaihissalatu wasallamu lutesh Allahut, që tregon që ne do t'i lutemi Allahut akoma edhe më shumë sepse ibrahimu alaihissalatu wasallamu ishte profet e megjithëse i lutesh allahut ta ruante nga shirku po ne vall çfarë luti do të, të bëjmë mëve që allahut na sotë nga shirku duke pasur parasysh që kjo është koha e fundit edhe fitën jashtë më shumë edhe llojet e shirku të janë shum shumë të shumuar edhe megjithëse i shikon njerëz që janë shumë të shqetësuar me shumë gjëra edhe më shumë detyre janë ato cilët intereson për fen por nuk intereson për gjëmë të rëndësishme që ështëu heti Nuk interesante po gjë më të ndjeshme që u hiti, por interesohem për gjëra të tjera. E kam bër thënë sikur feja është vetëm moral. Feja është moral? Jo vërtet. Morali është vetë feja, por nuk është vetëm moral. Por kur ne zëmojmë thjesht moralin, tek feja është më të uhiti. Nëse morali ka dhënë hakun e robit, morali është japsh hakun krijesave. Japsh hakun krijesave. Kurse te uhiti është japsh hakun Allahut. E themunë si që Muslimanët diskutojnë mes njëri-t tjetrit vetëm për hakun e krijesave, të cilën e bëjnë dhe njerëzit nuk vinë ashi fare, thonë aty është më është ia për hakun e tyre, më sipër për të tjerëve, edhe anashkollën hakun e Allahut subhan teala. Një person që di pa moralshëm, po që sa i është njeosur te Allahu, ai mund të hyjë në xhenet, mund të shkohet, mund të shkohet, mund të shkohet asa të qollë më dëruar, por ai nëse ka qenë njeosur dhe ka adhuruar Allahun të vetëm, ai bëhet i shok. A një ditë për ditë u dal nga xhenemi një person i cili nuk e ka pasur xhidin. Nuk është një sues te Allahu, ti bësh shok, por është njëriu me moral që gjithson e ndjen. Ky moral nuk i bën dobit tek Allahu subhanuhu te ala, por ne tregohet qe Hatim al-Tai ka qenë njëriu më bujar ndër arabët. Kur përmendesh Hatim al-Tai, domethën bujarija ishte ortake me të sepse dini Hatim al-Tai nuk ka bujarës ai son dia i ditë profetit sallallahu aleyhi ve sallam dhe bërat muslimanë e dëi thotë po i dëgoj Allahu a ka që do bëjim tek Allahu subhanahu wa taala a ka gjë ai afiton jetë tek Allahu i tha <coughs> baba jot nuk fiton asgjë tek Allahu sepse ai nuk tha një dit, o, zënë gjunafe, ditë o zot fal gjunave ditën e llogaris. Ai kërkoi diçka dhe arriti. Kërkoi fond dhe arriti. Mohamedi natë bëri për të dukur i mirë për para njerëzve. Edhe Allahu ja dha atë lëgradën e dyja. Kur s'na hedhume të tona çetë këmball. Kande ozër rregulloni feshorët tuaja, me çfarë peshoni gjërat, me çfarë peshoni krijesat, se njeriu nuk vlerësohet vetëm nga morali. Vlerësohet nga morali, po jo vetëm nga morali. Por vlerësohet së pari nga njësimi që i bën ai Allahu subhanahu wa taala, pastaj mbasaj vetë morali. Pandë profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e saq, dy gjëra të cilat e shoqëtojnë më shumë njeriu ditën e gjykimit. Po gje e parë devotshmëria dhe e dytë tash morali i lartë. E para është devotshmëria. Devotshmëria hapi i parë i devotshësisë tek Allahu Subhanu Teala, dhe e dyta është morali. Domethën morali i dytë mban nisimit Allahu Subhanu Teala. Dhe nuk i bën dobi njeriu të morali i lartë nëse ai nuk i synon Allahun. Edhe gjithashtu nëse njeriu i synon Allahun, ai shpëton nga pozicion i xhenem, por nëse do ishte i moralshëm, të kishte fituar tek Allahu, do nuk mban më gjë të none është e fare. Kështu që vëzërt duhet që njeriu të njohë kush e gjej më ardhmëshme, që ta vlerësojë ato të hakun e vet dhe mos anashkalojë të, sepse kjo është çështë më kurresore, çështë të ohidit, edhe njerëzit sot kanë anashkaluar të ajsa rall gjë që fitet për të, më shumë njerëz që flasin edhe në ambientet e përgjithshme të, të, të, të, të jo muslimane, thasin për moral, për radhë, gjë të cilat domosdoshmë janë sentimentë këjia, por nuk janë kythendi. Prandaj te profeti sallallahu alajhi wasallam dha vendi ti Nuk i shtoj njerëzit, nuk i shtoj njerëzit, si është për moralë. I shtoj për moralë, për jo si është për moralë. Për ne dëvje ti nuk ishte e bazuar në thilbi në saj si është tek moralë. E moralën që si është e dawën se pëndashme, për nuk ishte kjo thilbi. Sikur se profetisë fa në tëllën, dawën e ti nuk i kishë ndërtuar në një loj qëllimi tjetët dëjajë. Për shumë, profetisë fa në tëllën nuk i nd Duke u thon njerëzve të ngrihen të varfit ku në të pasur për marr hakon e tyre. Sepse nuk ishte qëllimi dërgesës ti për marë të marr hakon të varfit që u hamrin të pasur të padrit. Edhe pse kjo është padritish dhe sa nuk lejohet, por nuk ishte ky qëllim kryesor. Qëllimi kryesor ishte të jepet haku Allahu subhanahu wa taala, dhe kush jep hakun Allahut, pastaj ka mund të japi hakun krijesave. Edhe kush nuk jep hakun Allahut, ai vështirë se mund të jep hakun krijesave edhe se më pamin e parë mund duke si je për jepë haku në kryetove, nësë Allah në më dhuruar, nga bëri për një suës dhe të vërtet, nga bëri për e atyër të cilët e njopin haku në Allahot, edhe e vërësojnë të më shumë të gjithë të hak, se kur të këtë vërësojnë të vë të, a i ka hombur vëtën e ti, ka hombur dhe tjertë, Allah në më dhëtë jetë, më njësimë, këtë në kamitë.